Легко сказати на плечах. Очевидно, в наших не було тут великих танкових сил. Мабуть, же, танки у генерала Баграм'яна втримують коридор між Курляндією і Прусією. Та ось що мене непокоїть Освальде. Наше командування учорашньої радіограми натякнуло про те, що ми ловимо гау, що німці з під Тукомса передослокової дивізії на Кулдигу, а потім до Ліїпає, а значить. Відтранспортуватимуть ту дивізію в Німеччину. Пригадав Галка недавню перемовку Кудрявого з центром. Тепер нам доводиться переперевіряти ці дані. Дивізія не голка в стіжку сіна помітила б і наші і люди, які спостерігають за рухом на обох шосе, сказав Освальд. Поки що німці ні туди, ні сюди. А ось ці машини з солдатами поїхали в бік фронту. Це курсирують місцеві фріці. І до стратегії ці чотири грузовики не мають відношення. Тут діло тонке. Мабуть, якийсь із наших маршалів, а може і сам Верховний, висловив припущення про те, що Гітлер повинен евакуювати курлянські дивізії в Німеччину морем на рубіж фронту, що стане основним а що Гітлеру залишається робити, якщо ще не зміг пробитися по суші до східної Прусії? Доведеться Балтійським морем. Але ж ви повідомляєте тільки правду, ствердив Освальд. А як же інакше? Тільки перевірену інформацію, тільки нами засічений рух противника, відповів Галка. Усяка неправда хізування. Пилюка у вічі надто дорого обійшлися на Мосвальде. Узяти хоча б побудовану на піску стратегію, воювати в перші дні на ворожій території. Заколисали, як дитину, народ отою війною на чужій території та ще й малою кров'ю і могутнім ударом. Нарешті сигнал від групи прикриття, крик горлиці, це означало, що можна форсувати шосе. Галка махнув рукою і семеро побігли, пригинаючись через шлях. І знову дорога в лісі. Минуло п'ять годин, доки золотівельники дійшли до одного з куторів, який у них був на Уже стемніло. Раптові постріли зупинили всіх а за хвилину долетіли і розгнівані вигуки. «Все він лається», – пояснив Освальд. Усі присіли за огорожею, що нею обнесений був хутір, щоб не заходила далеко худоба. Коли невідомий наблизився, Освальд спитав по-латиському. «Що голосуєш серед ночі е е е е е, -е, -е, -е! «Я Юрій, наймець. Я три дні був на молодбі, а хазяїн не заплатив. Юріс показав рукою на хутір, щоб був вонів віддаліки, звідки стріляли. «Якщо ви партизани, то мені вас і треба. навіть справедливість!» Він витяг з кишені два пиріжки. «Оце і все за мою роботу!» «Що ж то за гості такі в нього, що хазяйн посоромився з тобою розрахуватись?» – запитав Галка. «Хоча і темно, однак розглядіти можна». Наймит мав непоказний вигляд. Таких Галка зустрічав з Юханом ще біля Ризького шосе. Крізь великі дірки в штанях сіріли під штаники, Подартою була й куртка, на ногах замість черевиків намотана ганчір'я, тільки капелюх з великими крисами гордо стирчав на вакир над худорлявим і зморшковатим обличчям. «Брель, що гребень у півня, а сам ти, Юріса, як мокра курка», – сказав Орел. «Я молотив хліб з двома солдатами. Вони з батальйону, що в нашій волості». Солдатів хазяїн пригощає, а мене прогнав буржуйська морда. Найметлаєвся і по латинському, і по російському досить кваліфікована.